Se o candilón non se colga na parede Su o candilón non se colga na parede E o amor que non é firme non se fai máis caso dele Ai, la, la, la, la, Ai, la, la, Ai, la, la, la, la, Bueno, pois, vámonos outra vez a Galicia, Xulio Vámonos a la... En este caso, pues, vamos a hablar con un mestre de baile en música tradicional. Eh, este un rapaz que, en fin, anda por varias aso asociaciones enseñando a zoquear. Porque a la Galicia, ben sabes que se baila tamén con tocos Hombre, en todos os sitios. <risas> se debe bailar con zocos, porque os tocos tamén axudan a facer o son de música. E si son de ferro tamén. Tamén, mellor. Os de Helena Ferro non vexas, bailan que dá es, que gloria. Así que teñen pilas. Sí. Venga, vamos a saludar. <risas> pois pues vamos a saludar, como non, a este mestre, a Ismael Carcedo, que vamos dalles boas tardes. Boas tardes, Ismael. Boas tardes Boas tardes, Boa tarde. moitas gracias por atendernos Benvido A vos, a vos Profesor, que, eh, de, cheo de faena, cheo de traballo Últimamente, sí. non? A tope, a tope co, co horario completo Completo de clases, de, de baile e de, de música tradicional Baile e música tradicional Vim aí un, un, un, un, unha unha pro, propaganda falando de, eh, sí. da asociación da, da, da, da, da, da abrente das Nogais, na Veda Suarna, sí, en eh, sí. Antaruxos e Sorteros na Fón Sagrada, no Valde Láncara, sí, no, sí. e se me descuido hasta tamén en Santiago, non? Algún tamén. <risa> algún, <risa> algún tamén, non? Por Coruña, por, por todos os sitios. Con fin. Ferrada... Sem, sí. Sempre ben acompañado. Sempre. Tamén pasa o Bierzo, Sí, fundar algún cursiño tamén a Ponferrada, a unha escola de música que se chama Mezoforte, e fixemos algún obradoiro de iniciación ao baile tradicional galego e o toque da pandeireta. Non era boa e moitos parabéns. Agora, o asunto das en xogueres, a pandeireta parece que está en moda. Está de moda, está de moda. Foi un impulso... Claro. Eh grande a verdade, eh e moita xente si que si que se animou a a pois a aprender a tocar ou ou ou a retomalo se o tiñan parado por algún motivo. Tamé claro, é lóxico. No xa estaba en valor, xa o bastante valor pero bueno, o feito de que te tuver ese boom eh, el, el electrónico, por así decirlo é sí. eh, unha cousa importante para a nosa cultura musical eh, tradicional galega lógicamente é sí. eh, eh, importantísimo, claro que sí Ismael, que, que, que noticias nos contas Con respecto a, a Seguro que algún certamen ou alguno que usted terás previsto xa Para, para este, esta primavera Ou des, a finais de primavera no? Pois Pois si, sí, este ano xa, xa parece que se recuperan todas as festas Xa parece que, que volven as ganas de, de pasalo ben de novo uh -huh. e, e volven todos os eventos Todos os eventos que que celebrando pois os outros anos antes de da pandemia. La pandemia. Eh, pois por exemplo, en asnogais volve a feira da empanada, volve a festa, a festa uh -huh. das flores, con actuacións, uh -huh. volve a mostra folclórica a a Fonsagrada. A Fonsagrada. Eh, bueno, volve por exemplo a, a feira do tenreiro Galega na, en Láncara. Uh -huh. Bueno, volven volven os eventos importantes para, sí, para os sí. nosos grupos. Uh -huh. e eh, Ahora no los canales de pasarlo bien, sí, sí. ¿No? A gente, a gente ten ganas de esto ¿no? Sí. sí. a gente ten ganas de toquear, a gente ten ganas de, de de volver a de antes. Claro sí. volvero de antes eh e volver a discutar. Claro. Música e baile tradicional, pero acompañado de gastronomía, como acabas de Pois <risa> sí. pues, a verdade é que van bastante para ellos, van sempre <risa> van casi sempre da man. En Galicia sí. pois non entendemos unha festa sen comer. Tanto claro. pois, pois sempre banda man, a música o baile e, sí, sí. e, e a boa comida. Uh -huh. no, é, é lógico porque además aí eh en música acompañada falanchas un momentiño, aí momentiño da empanada, a música que se acompaña co a empanada en Galicia é, é un, un bocado casi casi obrigatorio, non? Sí. Obrigatorio, obrigatorio, sí, sí, claro. Sí, sí. Claro Porque Elinas sí. Nogais de onde é Ismael fai unhas empanadas de buenísimas. Sí, sí. Sí. Eu tuve unha vez na festa da empanada alí. Pois, pues, pois pues este ano volve a ver Por Muy fin volvemos, volvemos ter. Eh, oye, eh, quería che facer unha pregunta. a eh, asociación isto como lle chaman aí a dos Nogais A dos Novais é Abrente. Abrente é iso. Eh, estando o cura aí tamén como axudante, como eh, socio, debe socio. En, o cura sempre estivo partícipe na, na... Na música do pobo o xea, mm. pero el, el centrouse máis na banda Ah, na banda E o grupo de baile tradicional eh, é distinto, distinto á mm. banda eh, mm -hmm. bueno, pois, temos É unha asociación cultural, e eh, eh, somos tres os mestres que impartimos clase ali E eh, eh, o cura é, pois, máis vinculado á banda, a banda de música mm -hmm. Pero sigue, sigue sempre, bueno, claro, Anxo sempre estivo presente na Na música da zona, eh, sí. eh, por suposto, todo un referente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque eh, este ano, cando vai a ver fe, a festa da empanada? Pois pues, todos os anos se celebra o último domingo de maio. Este ano creo que cae o 29, uh -huh. o 29 o último domingo. Sí, sí. Hmm. Hmm. Hmm. A verdade é que eh, paga a pena... Uh, 29 domingo, 29 de maio? 29 de maio, sí. Sí, ajá. Uh -huh. Penso que é o domingo, sí. Ese casi, fin de semana. Casi van acompañados de cereixes, entón. Eh, sí. Ai, <risas> casi, casi. As do vierzo xa veñen. Xa veñen as do vierzo, non? Algún, algún ano xa temos esa... trechas do, do, do vierzo na feira da empanada. ¿No? Pues, para, para esas datas, lóxicamente. Baile, música tradicional ¿no? que, que acompaña precisamente a gastronomía. Por certo, eh, que notas ti de, eh, co, bueno co, co, co, coa demanda que existe con respecto ahora aos alumnos que tes e tal, notas que hai máis abundante de persoas rapaces, novos que se, que se suman a, a aprender tanto bailar como tocar Pois a verdade é que o sea, na nosa zona pois sempre foi un, un lugar onde chamou bastante a cultura e a tradición, é sempre pois movimos bastante xente. Uh -huh. o sea, dentro do de que somos un concello moi pequeno as Nogais, pois temos unha asociación, imagínate, de que ahora mismo estamos nas aulas en torno a 60 personas. Uh -huh. eh, está moi ben. Na Fonsagrada, por exemplo, que tampouco é un concello pois moi grande, un concello de montaña, uh -huh. eh, andamos sobre 70 alumnos. Uh -huh. Entón, eh, o, o gusto pola música tradicional e o baile, pois sempre, sempre estivo aí. Uh -huh. Sufrimos un pequeno parón pois como todos os sectores por culpa da pandemia e tamén, tamén nos repercutiu tamén, sí, claro a xente pois mm, pois o medo o medo sí. inicial a retomar a, a vida sí, normal sí. pero bueno, sempre foi unha actividade o máis segura posible ese sendo uh -huh. e eh... Eh, pois, de momento, nunca tivemos ningún problema e eh, retomamos e eh, recuperamos o grupo que moitas outras asociacións, por, por desgracia, non, non puidaron recuperar sí. eh, despois da pandemia. Exactamente, porque eh, hai que tener... Eh, vai xente, dixéramos, de certa idade, de, por exemplo, non sei, persoas que teñen 40, 50... Eh, sí, sí, sí, e, sí, a, sí, algún, sí, sí. Algún de todas as as idades, de todas as idades. Eu, en, nos meus grupos, teño dende os 76... Carai. A tos tres. De tres anos a 76. Carpolo mano tens que facer... rango é amplio. Si sí, tens que facer varios grupos loxicamente, claro, sí. claro. claro sempre estamos divididos poisis por niveis ou por idades ou mm -hmm. ou mm -hmm. así. Sí, sí. Sí, sí. Te, eh, quero facer ressaltar unha curso no, no teu traballo no, bueno, na túa profesión prof, profesionalidade que, que sempre te rodeas e acompañaste de persoas que que, que, que están no mundo da música tradicional galega que, que teñen un renome non ti, ti tamén loxicamente pero bonse hai pouco vinga a, a enrique peón que, que, sí, que te, se, se relacionaba contigo e moitos outros máis que que tamén vos xuntades para facer cousas eh, interesantes, non? Bueno, en, en, supoño que en todas as profesións te hai que rodear ser, do, dos mellores, como non? Uh -huh. eh, mm, Eh, sí, bueno, eu vinculome con, con Enrique, por, con Enrique Peón, pues, porque pois, porque foi o seu alumno durante moito tempo uh -huh. en, en Xacarandaina, da na Coruña. Uh -huh. entón, sempre, que, se, pues, que sigue sendo un camión. referente, Chacarandaina sigue sendo un referente, de aí saen sí. moitos moitos totalmente. Novece. Totalmente. Falamos iso outro día con, con Joel Padín, sí, que que nos dicía, uh -huh. bueno, a min dá, dánme clase en Chacarandaina e de aí aprendín sí. e tal. Bueno, a verdade es é que É un referente na, na música porque mmm, salen moitísimas persoas... Eh, bueno, é que Xa Carandaine é unha fábrica de, de, de talentos, é? Eh? Totalmente, totalmente. É un, un, un grupo referente, sin, sí, sin sí, ninguna sí. dúbida. É, o que pois moita xente que xa sabíamos bailar ou que xa nos gustaba isto pois bueno, me uh -huh. dou bailando de de dende 3 anos, ahora mismo teño 29, entón, unha carreira de fondo sí, sí. que que tamén pasou por xa calandaina, xa carreira. Sí, sí. O, eh, oye, cando te, cando te vas á cama, siguis bailando na cama de soño? <risa> <risa> soño, soño co baile, soño ca pandeireta, soño ca santuación, soño con, con que bestiario poñeremos na xiguenta actuación, pues, soño sí. con todo eso, todos sí, os sí. días. Porque todo axuda, eh? aunque se si o vestuario tamén axuda moito. eh Axuda moitísimo, moitísimo. É algo que si, que como mestre resalto que é Eh, ser fiel pois a como vestirían pois as nosas avoas, os nosos uh -huh. avós, pois no, no, no 1900, no 1890, pois como como irían vestidos eles a unha feira, como irían vestidos eles a unha festa, sí, ou incluso sí. como irían vestidos para traballar. Xa sí, sí, sí. non só non só de festa. Sí, sí. Uh -huh. Por digo que eh, a vestimenta muy, é moi é moi é moi moi necesaria, eh. Sí. Moi necesaria. Sí. moi importante porque vos teño visto por exemplo que máis vim a ensaiar foi aparte de los aquí pois eh, vi ahí en Galicia paran un po Antaluxas e Sorteiros da Zón Sagrada porque normalmente uh -huh. sí. no tempo de elecer pois vivo ali e entón teños visto ensaiar ali tamén varias veces uh -huh. Uh -huh. ah Vin eh, unha entrevista que te fixeron aí no, no Progreso Na que falas tú, axa que, que mencionaches aí un momentinho Que desde que tiñas moi pocos anos Empezates a, a, a casi, casi <ríe> sí. a, a, a bailar, non? Desde que nací, casi, casi desde que, Empezates a, a, a camiñar e empezates a bailar <ríe> Totalmente, totalmente Pois a verdade é que sí E <ríe> entón? A verdade é que sí Bueno, porque dicía que ao final preguntabanxe como como se pode contactar con vosotros ou contigo e tal, e falas dun de, de Instagram, non? Que... que, sí, que... teño un, unha conta de, de Instagram bueno, pois, dedicada un pouco un pouco a isto, a cultura tradicional uh -huh. e eh, sobre todo, pois, a vestimenta e eh, costumes uh -huh. eh, uh -huh. bueno, que se chama Tradigafías ah. Arroba Tradigafías, non? Si sí. Arroba radigrafías bueno, pois pues a todos que, sí. que queiran poñerse en contacto contigo por lo menos saber saber algo máis da túa faceta eh, eh, profesional eh, é, é de, de mestre pois aprender, lógicamente, alguna cousa importante é eh, que, bueno, que, que teñen inquedanzas, non? porque ti tamén sigues Totalmente. coas túas inquedanzas sigues tamén recollendo cousas dos nosos maiores., si, sí, sempre sempre, os, os nosos informantes son os nosos maiores é a, a, a base da cultura tradicional mm -hmm. eh, Quizás a xeración de mestres que vimos agora o, o teñamos un pouco máis máis complexo, máis difícil porque moitos dos grandes informantes pois xa non están. Sí pero pero todavía quedan moitos e, e, e seguimos traballando. Seguimos uh -huh. pouco a pouco retomando despois da pandemia, porque, bueno, claro, con todo isto tampouco podías visitálos, ni uh, claro. moito menos, pero, pero agora que xa vai mellorando a situación, pois o aire libre e eh, con todas as precaucións para, uh -huh. para, para facer que eles se sintan seguros tamén, uh -huh. pois, pois seguimos e seguimos reco recopilando e recuperando Pois Melodías, bailes, pezas de traxe Costumes uh -huh. Que eles mesmos nos conten pois, a historia De como vivían eles o baile como, como disfrutaban Como pasaban ben E como eles era pois, o, seu, o seu tempo de, de olvidarse do traballo Que a vida pois non era como, como é agora uh -huh. Porque eu eh, Tiño visto eh, E vivido na, eh, na aldea Que cando se acababa de facer un traballo Como pudiese la sega Acababan de segar e tal e a a cantar e a bailar. Xuntaban. Eh? Era celebración, era sí? a celebración, e facía ese pois ca roupa que levaban, co que levaran para segar. Por iso moitas veces tamén pois o traxe de traballo está presente tamén no, Nas nosas actuacións, nos escenarios, uh -huh. porque representan pois acabar de segar, eh, cantaban, acabar de de labrar a terra e cantaban, e acabar sí, sí. de moer o pan e sí. cantaban. Eh, te cantaban, por isto digo que iban o muiño e xa xaba, cantando e subían cantando. Claro. Claro. <risas> sí, sí. De verdade que é un eso de conservar a tradición popular é algo que paga a pena que debería que debería estar moito máis valorado. E por certo aínda bueno, quizais o mellor o luar recolle de vez en cando algunhas cousas, pero Y, y podían empregar algo máis de tempo e máis de, sí. de máis diñeiro para, para para para, apoyar todas esas cousas, non? Si, si, bueno, como di o dito, ningán al profeta na súa terra é eh, sí. eh, un pouco un pouco tamén nos pasa de que se valora máis a veces fora, que sí. eh, que do que se valora aquí cando vais pues, a Francia ou ven o... mm. os bailes, ben el mesmo sí. eh transmites eh, eh notan un, ou sea, eh, eh, como se emocionan, como sí. como teñen un sentimento de que de que les o valoran. Uh -huh. eh, en realidade valoran máis que, que moitas veces aquí, moitas veces, sí, sí. pois pues aquí ves uns gaiteiros nunha festa e eh, eh, bueno, pois pues hai xante que se sí, sí. dice, xa están aí os gaiteiros." Já están, é iso. Con, con unha expresión despectiva nada como un Como, como un valorar decir, ¿cuánto uh -huh. trabajo hay detrás de esto? ¿Cuánto costa este instrumento? ¿Canto? Bueno... Sí, sí, es, que moitas veces pois non se valora Ese sí, traballo es de fondo claro. que compre Ademais, dedicar tantísimo tempo Para que despois as cousas Hayan medianamente ben sí. que, que o ensayo Para tocar, uh -huh. para bailar Compre En bueno, todas as eh, que eh, ten, ten que haber fondo Se si non hai fondo non hai nada Claro, claro, claro eso, totalmente y y Totalmente eso. É importantísimo Totalmente. iso tamén eh, Tamén hai eh, casconchas Tamén faces os chascarrachas, non? <risa> ah, claro sí, Tocamos todo tipo de instrumentos Moitos insospeitados Que moitas veces nos preguntan Pero é un instrumento? Eu, sí. Sí, un deles... sí, pero por que tocas unha tixola? Por que tocas unha sartén? Pues, claro. que é un instrumento Claro, sí. tanto eh, que si sí. Yo... Unha botella de anís, é un instrumento Si sí. Yo, yo que coñece un poucas persoas e eh, eh, eh ¿verdad? esa caixa ese, eh, eh, ese resto do du, dunha du caixa de pimentón, por exemplo, eh, a caixa do pimentón. Tamén. Ta, é ta, yon... eh, que bonito, é eh, que bonito queda. Si, sí, siño. Yo jon a cousa que compren muitísimo ter valor e eh, eh, importantísima e aí na zona, bueno, na vosa zona tamén é eh, eh, un instrumento Bueno, é emblemático que o Birimbau non? Sí. Ah. O birinbau na zona da Fonsagrada, eh, si. Sí. Si, sí, si, sí, sí. Pois pues si, sí, un instrumento que, que se está perdendo, que aínda quedan algúns tocadores. Aínda sí. me comentaba unha rapazada de Fonsagrada outro día que conocía un señor que aínda tocaba. Eh, eh sí. ese, claro, innotiza, innotiza sí, cando sí, tocan, sí, sí, pois. Pues, sí, sí, sí, sí. Un instrumento moi singular. Sí, sí, sí. emblemático nesa zona, eu que por eso, por eso comentaba, por sí, o xito de que sí. eh, lóxicamente que, que, que non é tan faciliño no, en, no, no. empregar dificilísimo no. no, abrir de, a boca, de. pechala, ah, sí. dependendo de como de como poñer a lingua en sí, sí. fin, todo todo, sí, sí, todo, sí, sí, todo, sí, sí. todo ten o seu Como que dixía antes, por exemplo Cando tocas o chascarrachas Que a mí me fai gracia que escuchas claro. <risa> Bueno, eso Son, son instrumentos que, que musicalmente Compre practicar Moitísimo para despois darlle pues, ese... A súa visibilidade de... E no, además disfrutar del ¿no? sí, sí. Unha peza de música Acompañada de, de, de certos instrumentos Lóxicamente, non solamente Un cuarteto, non? Un no. feito de que aprend, no sé, A amosar a nosa cultura galega, non? Si, sí, si sí. Sí. sí por eso digo que sí. a música, eh, mai lo baile é eh, eh, a poesía pois de, do sorriso non? con no. eles sorrisos e é como unha poesía porque se a poesía está ben lida ben eh, eh, declamada pois pues, tamén te fai sorrir tamén te fai quedas, quedas a gusto en fin sí. mm -hmm. Por iso te digo eu que quando se tocan certos instrumentos como a pan de ireta pois iso eh, dá gusto eu quando vexo manexar esa, esas pan iretas vamos, é que me quedo, quedo abraillado de, de, de momento Si, sí, agora, agora dedicamos moito tempo a ensayar que, que tradicionalmente, claro en, eh, os nosos antepasados, os nosos avós e eh, eh, demais sí. eh, non adicaban este tempo eles Ensayaban, era súa modo O modo de é, vestimento non quedaban, non quedaban para ter unha clase Non aprendían ah, sí, sí. de maneira oficial eh. aprendían de bailar eh. Simplemente te, te, te, O xega, ahora Vai profesionalizando un poquinho máis E vanse se técnicas para poder darlle máis mm. Máis mm. valor Para poder sí, dar sí. máis visibilidade ao... No hmm máis visibilidade, máis acceso temos máis mobilidade, pois aprendemos bailes de toda Galicia, non nos centramos só nunha zona, pois, eh, por Sancares sí. que non, non era como, como daquela que, claro, porque si, non, non é o, é o mismo porque non había medios de desplazamento sí. non é o mismo agora, a día zona de hoxe, pois, xuntámonos non é o mismo na zona dos Sancares que, por exemplo, pois na, na Zúa da Mariña claro, ni na costa de muerte, ni ha no, claro, misma pues peta, cada... claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Pois, eh, para nós é un prazer que, que, que... que tuveramos un mestre aquí Claro que sí, ademais eh, Que te agradecemos, <risas> que te damos Nosos parabéns por ese traballo tan Feiticeiro que estás realizando Porque, eh, bueno, te falo con, con alegría Porque te gusta, pois pues, senón non, non te dedicabas a eso <risas> exactamente Pero que as satisfaciós danxas Precisamente, ao ver Os cativos como van a, a Aprendendo e, mm. e, e tendo Éxito no seu Neses interpretacións que tendes De verdade que é sí. Por disfrutando neses festivais Ou concertos que Acompañados bueno, de gastronomía bueno. sí, <risas> Por suposto é, é, é o momento de demostrar mostrar pois, Todo o aprendido e de, de pasalo ben Ao final sí, sí. É, Temos clases pois, para, para ese fin Para pasalo ben nas festas e para, para facer disfrutar a xente tamén claro e sí, a, a Mozarro que se aprendeu, lóxicamente el, claro. es, exacto sí. claro. bueno, pero hai que ter mestres como a ti eso <risa> <Así> <risa> es. bueno, Ismael eh, é un placer foi unha honra perdón que te incomodáramos tanto tempo pero, eh, bueno, pues, eu, nos queríamos que os nosos oyentes souberan que, que tamén temos acceso a profesores a profesionais e mestre. mestres como a ti moitas gracias, gracias a que a sigas tendo moito éxito Ismael Gracias. una puerta grande derecha peita o fan no Asiños de igreja feita Que se redobla tambor y que Se facemos la nosa festa Festa como éle tan feiticeira Na nosa terra non volará. Señor de iglesia, feita, de caro, que se redobla tamborileiro, pues si hacemos la nossa festa, si nos la nosa feira, la feira, como la tão de Grecia feita que se redobla tambor inteiro que se la nosa festa festa con baila tan feita e nosa terra non morra a baseña Grecia feita